bröllopet i Kana. Kapitel 2 verserna 1 till och med 12. 1 På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. 2 Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. 3 Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom: Vi har inget vin. 4 Jesus svarade Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än. Fem. Hans mor sa det till tjänarna. Gör det han säger åt er. Sex. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Sju. Jesus sa det. Fyll kärlen med vatten och det fyllde dem till bredden. 8. Sedan sa han: "Hös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. 9. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade hös upp vattnet. 10. Ropade han på brudgummen och sade: Alla andra bjöd ur först på det goda vinet och på decemre när gästerna började bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. 11 Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. 12 Sedan gick han ner till Cafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna och där stannade de några dagar.